Nincs semmi újság. Egyik délután a budapesti köztemető 27-es parcellájának 14-es sírhelyén nagy robajjal feldőlt a közel három mázsás gráni dobeliszk. Rögtön utána ketté nyílt a sír, és föltámadt az ott nyugvó halott. Név szerint Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia 1827-től 1848-ig. Az obeliskre időkoptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is. Ő azonban, nem tudni miért, nem támad föl. A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben, de akik meghallották a robbajlást, oda gyűltek. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket, fésült kért kölcsön, megfésülködött. Egy gyászfátyolos néni megkérdezte Hogy érzi magát? Köszönni jól mondta hajduskáni. Nem szomja se? érdeklődött egy taxisofőr. Most nem vágyik inni válaszolta a volt halott. Amilyen pocsék ez a pesti víz jegyezte meg a sofőr. Neki se volna kedve inni. Hogy mi baja a pesti víznek? kérdezte Hajduskáni. Klórozzák! Klórozni klórozzák, helyeselt apostól Barannikov bolgár virágkertész, aki a temető kapuban virágokat árult. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni kényesebb palátáit. Valaki azt mondta, hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. Itt a beszélgetés elakadt. Hát. Mi újság még? érdeklődött a fiatal asszony. Nincs semmi különös, mondták neki. Megint csönd lett. Ekkor elerett az eső. Nem fog maga megázni? kérdezte a föltámadott a Deutsch dezső horgászbot készítő kisiparos. Nem számít, mondta Hajdus Ő direkt szereti az esőt. Az attól függ, milyen az az eső? kegyezte meg a nénike. Ő erről a langyos, nyári esőről beszél, közölte Hajduskáné. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell, mondta Apostol Barannikov, mert elriasztja a látogatókat a temetőből. Hogy ezt ő nagyon jól meg tudja érteni, helyeselt a horgászbot készítő kisiparos. Most hosszabb szünet állt be a társadalásban. Hát meséljenek már valamit, nézett rájuk a földtámadott. Mit meséljünk? mondta az öreg nénike. Nincs nekünk annyi mesélni valónk. Nem történt a szabadságharc óta semmi? Mindig történik valami, legyintett a kisiparos. De ahogy a német mondja, zelten kommt etwas besser nach. Ez van, tette hozzá a taxisofőr, és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni, csalódottan visszasétált az autójához. Hallgatta. A föld támadott, lenézett a gödörbe, mely fölött nem zárult össze a föld. Várt még egy kicsit, de látva, hogy mindenki kifogyott a szóból, elköszönt a körülállóktól. A viszont látásra mondta, és leereszkedett a gödörbe. A horgász volt készítő kis iparos, hogy el ne a sáros agyagon, előzékenyen a kezét nyújtotta neki. Minden jót! szólt le a fiatal asszonynak. Mi történt? kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. Csak nem mászott vissza a sírba. De vissza mászott, csóválta a fejét a nénike. Pedig milyen jól eldiskuráltunk,